Možete li dati braći siha da se drže naredbi Allahovi riječi iz Kur'ana o spuštanju pogleda, o baranju pogleda, jel? Allah se nagradio jer oni su dobro proučili šta i kako mi žene trebamo da se ponašamo, naravno, ali oni se sami ne pridžavaju toga. Zar oni ne trebaju biti primjer prvo i tako pokazati na najljepši način i ženama i svojih djeci kako se ponaša jedan vjernik. Danas se ne čuva pogled od harama i smatra se malim grijehom. Mislim da je to veliki problem koji stvara nesuglasice, svađaju među supronnicima, pa vas molim za nasih. Čovjek, braćo, ne može biti u uzoru svoje porodice, ozavršavamo. Gotovo je, dosta je. A čovjek ne može biti uzor u svojoj porodici osim da on bude prvi u svemu. Bolje si i od žene i od djece u učenju Kur'ana. Bolje si kad je u pitanju noć i namaz. Ne može žena zavr, ne može da izvrši namaz prije žene. Ti žena klanjate sunnete i ti stanju sunnete i otvorio tamo, je odmosti tamo, el tako, uzeo je papuče odmosti, otvorio tamo, ušao se na Aj ovaj, vay, rezam. Programele kakve tamo na Facebook, ne gledaš, crp, pevrčeš, a ženaš uvijek klanja. Žena nas seže dugo, moli Allaha da uputi njenu djecu. Ti to skanjavoj, još je sam kaže, požura Allahov rob nije Ramazan. Nije Taravija. Što se rastegla? Ti moraš biti onaj taj koji prednjačiš, koji si prvi, koji da se ugleda porodica za tobom da kad se ti pojaviš, da ti budeš inicjat, da kažeš sutra sve pozitivno ako Bogda. A ne da žena tebi kaže, ovaj, Allaho robe, kada si ti zadnji put postio dobro mi posto? I onda ti kaže, zemljoprovutajme. A tako, mukati. Pa ti si taj koji trebaš biti uvijek, da, pre, da si ispred ljudi, za ispred ljudi, ispred porunce za korak, a ti kilometar iza. Ne može tako, to nije dobro. Pa bi muž trebao da bude, a onda drugonimo ovo pitanje obaranja pogleda i tako dalje, to je belaj. Ma, žena ima pravo da se ljuti. Ti nemaš pravo, ovaj, Da, da gledaš tu žene, je tako, strankinje. Do duše nemaš pravo da se ženiš, ni ti ne da. Ali nemaš pravo da činiš haram. To je tebi zabranjeno. I u tom pogledu, znači, da bi ti dražio svoje žene, da ona obara pogled, moraš ga ti prije toga obarati. Pa muž mora, znači, biti, zato ti je dato to u tvojoj ruci, da ti budeš taj koji si, znači, koji vodiš, koji sve to. Mi bismo žena da budu, da i vratimo, da učinimo od njih ashabike našeg stoljeća, a mi nigdje na sam mapi nema. To je pogrešno. Znači tako razumijevanje i statanje i razunovanje je problematično.